Förut ville Jessica alltid göra flera saker på en gång. Hon gjorde morgongymnastik medan hon duschade. Hon bäddade sängen medan hon klädde på sig. Hon åt frukost medan hon gick till skolan. Hon tittade på tv medan hon städade i rummet. Hon lyssnade på musik medan hon cyklade. Annika tycker att det är farligt för Jessica. Därför inför mamma nya regler för dottern. Hon måste göra morgongymnastik innan hon duschar. Hon måste bädda sängen innan hon klär på sig. Hon måste äta frukost innan hon går hemifrån. Hon får inte titta på tv när hon städar. Hon får inte lyssna på musik när hon cyklar. Nu har Jessica helt annorlunda vanor. Hon duschar inte förrän hon har gjort morgongymnastik. Hon klär inte på sig förrän hon har bäddat sängen. Hon går inte hemifrån förrän hon har ätit frukost. Hon tittar på tv och lyssnar på musik när hon vilar.